11 augusti 2021. En ung kvinna dör efter att hon några dagar tidigare försökt ta sitt liv. Men snart kommer det fram uppgifter om att hon uppmanats att ta sitt liv av en före detta pojkvän- och mannen kommer att bli den första att dömas för just uppmaning till självmord sen det blev straffbart 2021. Just det här enskilda meddelandet kommer han inte ihåg att han har skickat- men, men han menar att han inte är skulden till att den här kvinnan har tagit sitt liv. Men eftersom lagen är ny och aldrig prövats- hur ska den tolkas? Är den helt oproblematisk? Om man uttalar någonting i, i affekt under för att man själv mår så dåligt och så vidare- så kan det finnas ett antal omständigheter som kan vara förmildrande och så vidare. Så det finns flera sådana aspekter som man verkligen behöver ha respekt för- så att lagen inte slår fel. Petri Krim, idag om självmordsdomen och hur uppmaning till självmord kan ge fängelse. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Stefan Sundberg. Hej och välkomna till Petre Krim där veckans avsnitt kommer att handla om uppmaning till självmord. I maj förra året kom nämligen en ny lag som gjorde det straffbart att uppmana och hetsa någon annan till att ta sitt liv. Och för ett par veckor sedan kom alltså den första domen baserad på den här lagen. En man i 35-årsåldern dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för att ha uppmanat sin ex-flikvän att ta sitt liv. Men användningen av lagen kommer att visa sig att inte vara helt glasklar. För samtidigt som mannen döms så har man tagit in en del förmildrande omständigheter när man utdelat hans straff. Men vilka är de här förmildrande omständigheterna? Och vad definierar man som en uppmaning? Vi ska börja med att blicka bakåt för att få en bättre förståelse för varför den här lagändringen kom till överhuvudtaget och hur lagen fungerar i praktiken. Min situation handlar om att jag inte orkade längre. Jag hade försökt så himla länge att få hjälp och jag kände att jag orkade inte fortsätta söka den hjälpen. Det var ju under lång tid som jag liksom försökte hålla med näsan precis ovanför ytan. Och till slut så orkade jag inte längre och um, slutade försöka. Det här är Fanny Tivenius. Idag är hon 32 år, hon jobbar som brandman, är utbildad räddningsdykare och lever ett aktivt liv. Men för några år sedan såg hennes livssituation helt annorlunda ut. Då levde Fanny i ett destruktivt förhållande vilket ledde till att hon med tiden blev deprimerad, utbränd. Vilket till slut gick så långt att hon började tänka på att själv avsluta sitt liv. Och det ena tanken är som värst: när fan är mer eller mindre beredd att ta sitt liv, som hon söker stöd hos sina vänner. En av dem, som vi kallar Mikkel, är en person hon träffat via jobbet och som kommit henne nära. Han var en av de personerna som jag fortfarande hade kontakt med. För han hade ändå visat att han ville vara stuttande då. Så vid något tillfälle så när jag kände att nej, men nu borde inte jag vara ensam så uh, satt jag hem hos honom och så kollade vi på Melodifestivalen och det var egentligen en väldigt, väldigt bra um, relation då. Mikael är till en början väldigt stöttande när Fanny mår dåligt men Fanny beskriver att det sen uppstår missförstånd i vad de egentligen har för typ av relation och att det är då hans beteende mot henne börjar förändras. Och en kväll mår hon så dåligt att hon skickar ett sms till flera av sina vänner. Där hon skriver att hon inte orkar längre och att hon vill ha tips på hur man tar livet av sig. Mikael är den första som svarar. Och på något sätt så tror jag att jag hade förväntat mig att eh, få ett helt annat svar. Men plötsligt så kommer det ett svar med exakta tips om hur jag skulle göra. Och det var saker som jag inte alls hade tänkt på. Så i min situation blev ju där en... Eh, en väldigt tydlig hjälp eh, för det som jag liksom hade planerat att göra den kvällen. Så då var det ju helt enkelt bara att följa instruktionerna. De var väldigt ty tydliga, det var steg för steg exakt hur jag skulle göra. Jag hade alla hjälpmedel hemma, vilket jag inte visste att jag hade förrän han sa det. För fan är alltså bara att följa instruktionerna i smset och hon skickar bilder till Mikael under processen och får bekräftelse på att hon gör rätt. Och så skrev han, ja, ja men precis, du har gjort helt rätt- eh, för att det ska gå vägen. Och eh, sen så var jag på väg att göra det. Fanny är bara minuter bort från att avsluta sitt liv. Men då hör en annan av Fannys vänner av sig på telefon. Och det är något som lyckas få Fanny på andra tankar. Hon eh, svarade. Ehm, och sen så pratades vi vid. Och eh, det var egentligen det som räckte för att jag skulle sen somna den kvällen och försöka en dag till i livet. Vännen lyckas lugna Fanny som väljer att istället gå lägga sig och när hon vaknar upp mår hon lite bättre och bestämmer sig för att fortsätta kämpa dag för dag. Och samtidigt föds en ilska i Fanny efter det som har hänt. Och när jag väl började må bättre så det låg ju en frustration i mig att någon fick göra så här. Den ilskan som kom upp i mig när jag tänkte den tanken, um, den var så enorm. Jag kände att men så får det inte vara. Och känslan av att så här får du inte vara, den fick Fanny att polisanmäla Mikkel för vad han skrivit. Men eftersom det inte är olagligt att hetsa eller instruera någon att ta sitt liv i den här tidpunkten så läggs polisanmälan ner. Men Fanny, hon ger inte upp. Hon fick ett meddelande via Facebook vill jag minnas och det var från en kvinna som heter Fanny. Det här är Alfred Skogberg. Han är grundare till organisationen Suicide Zero som jobbar med suicidprevention. Och han kontaktades av Fanny efter att hennes polisanmälan lagts ner. Och hon hade skärmdumpar på den här konversationen. Och jag läste den och kände att det här var ju fullständigt osannolikt absurt. Så jag blev ju väldigt intresserad av att gräva i det här. Så jag kontaktade Fanny och... Vi gick med det här. Eftersom Alfred Skogberg är journalist i grunden- blev det en självklarhet för honom att lyfta upp den här frågan- och Fannys berättelse i media. Han och Fanny besöker Nyhetsmorgon i TV4. Han gör en podd och skriver debattartiklar i kvällspressen- för att belysa problematiken kring att uppmana någon- och begå självmord. Jag har ju gjort väldigt mycket research under många års tid- och stött på olika typer av fall- där personer exempelvis kunde heja på någon som stod på en bro- i färd med att eventuellt hoppa- men då få påhädningar att hoppa. Och det kunde ju ske och har skett. Och det händer ingenting för den som uppmanar någon att, att hoppa. Och det är ett av många exempel. Vi har haft i flera fall- globalt sett vad gäller personer som har direkt sämt sina självmord också påhejade av personer som tittar på det här utan att det händer någonting så att det inte har varit straffbart. Så när det hände med Fanny så kände jag att eh, dels i magkänslan, det här är något någonting som måste uppmärksammas. Och uppmärksammat, det blir det. Och efter det dröjer det inte länge innan även politikerna vaknar. Det var uppenbart att det var fel, det var uppenbart att det fanns en brist i lagstiftningen och det var uppenbart att alla politiska partier tyckte samma sak, nämligen att det här kan vi inte accepteras. Två nya brottsrubriceringar ska införas, uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord. Och enligt förslaget ska man kunna dömas till fängelse i upp till två år. Den 1 maj 2021 klubbades alltså lagen igenom. Och då har det gått drygt två år sedan Alfred Skogberg kontaktades av Fanny. Så hennes mod i att driva hela det här ärendet. För det, det är ingen lätt sak att göra. Men det var en stor triumf och eh, väldigt skönt. känna att det faktiskt går att lägga ner mycket tid och kraft på att få till förändring. Lagen får namnet uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord. Och även Fanny tog emot beskedet om lagändringen med glädje. Och när, när lagen väl var klar så kändes det helt ofattbart att få vara en del i att det här hände. Fannys historia är ju tyvärr inte unik och det är inte bara i Sverige som det här med att hetsa eller uppmana någon att ta sitt liv har sett som ett problem. Och även om Fannys historia bidrog till att lyfta frågan medialt så fanns det fler faktorer som spelar in när den här nya lagen togs fram. Som till exempel det allt hårdare klimatet på sociala medier. Danuta Wasserman är professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. När någon var på något forum och vi uppfattade att man bad om hjälp, kanske inte direkt bad om hjälp men i alla fall ropade på hjälp genom sina uttalanden och handlingar och kunde. Men istället här, men ja, den är nu är du så feg. Uh, och varför tväta Så det var från forskarvärlden, det var den här typen av rapporter och analyser som ledde till att man uppmärksammade detta. Och det kom ett lag till i Sverige. Utan Wasserman menar att man från forskarvärlden främst reagerar på den här hårda tonen i forum eller sociala medier där ofta unga, kanske som ett ro på hjälp, bad om tips och råd för hur man tar sitt liv. Och att andra då hetsade och skickade instruktioner för hur man kunde gå till väga istället för att erbjuda hjälp och stöd. I vissa fall gick det till och med så långt att självmorden livesändes. Så det var alltså fler uppmärksammade händelser som ledde fram till lagändringen i Sverige. Och förutom här så är det bara ett fåtal länder som Storbritannien, Australien och Portugal som också har gjort det olagligt att uppmana någon att ta sitt liv. Mm, och många kommer säkert ihåg det uppmärksammade fallet i USA där den 17-åriga Michelle Carter under en lång period skrev sms till sin pojkvän som led av psykisk ohälsa. Och där hon uppmuntrade honom att ta sitt liv. Vilket han sen också gjorde 2014. Michelle Carter dömdes för vållande till annans död och fick fängelse. Och i fallet med Michelle Carter så kunde hon ju ändå dömas till fängelse för vållande till annans död. Och då handlar det inte om en dom utifrån en särskild lagstiftning kring just uppmaning till självmord. Så behövs det ens en särskild lag för det? Det här är Morten Schultz, professor vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet- och han är med oss från en något svajig telefonlina i London. Ja, alltså det uppmaningen till självmord gör är att eh, regeln kriminaliserar självmordsutmaningar. Eh, även om de inte eh, leder till någonting. Eh, alltså att, att någon försöker ta livet av sig. Eller så, det är ett så kallat farebrott. Det räcker med att det objektivt sett finns en risk att det kan påverka eh, den som uppmaningen riktas till. Så det gör, det gör bevis. Läget är helt annorlunda än om man ska använda sig av de brott som tar sig på effekten eh, som bollandet till annan stöd eller, eller någonting. sånt. Han menar att trots att lagarna successivt förändrats i takt med vår digitala värld så fanns det ändå en juridisk lucka just när det kom till uppmaning till självmord som i alla fall svenska lagar hade svårt att komma åt. Detta blev särskilt tydligt i de fall som exempelvis inte resulterade i dödsfall som för Fanny och alltså inte kunde gå under vållande till annans död. Men även om lagen känns rimlig och täpper till en lucka så menar Morten Schulz att det ändå inte var helt självklart att lagen skulle komma till rent politiskt så kan, så är det inte, det här är inte en självklar reform. Jag tycker själv att den var rimlig och väl avvägd på det hela taget. Men det är ju inte självklart att man ska inskränka yttrandefriheten i den här typen av situationer med hänsyn till människors liv och hälsa. Så det är ju, det är ju liksom ett det är ju ett köpslån mellan två intressen som alla de här regleringarna innebär. Ja, för juridik är ju ingen exakt vetenskap. Och även om det nu finns en lag om uppmaning till självmord- så kan det ju ändå vara svårt att avgöra- vart går egentligen yttrandefrihetens gränser- för vad man får och inte får säga till en annan person? Och vad räknas som att man uppmanat någon att ta sitt liv? För lagen gäller ju både uppmaning till självmord- men också oaktsam uppmaning till självmord. Vilket innebär att man inte ens behöver ha haft förståelse eller uppsåt för vad ens agerande kan leda till. Morten Schultz igen. Jo, regelverket har ju kompletterats med ett vårdslöshetsbrott. Så att och i den typen av situationer så är så ribbalägen. Nu räcker det med att någon på ett oaktsamt sätt har uppmanat någon annan till ett brott. Och det är väl för att skapa ett mer heltäckande skydd. Ja och tanken bakom all lagstiftning är ju inte bara att döma fler i domstol och att fler ska hamna i fängelse utan att det på sikt kan bidra till att förändra normer och värderingar i samhället. Richard Bracken är generalsekreterare på Suicide Zero idag och han menar att just det normbyggande bakom lagen är det viktiga. Därför tycker vi att en lag är viktig och inte minst utifrån att bygga normer i samhället hur, hur man kan bete sig. Och det har ju vi larmat för många gånger hur tonen kan se ut i sociala medier och så vidare i olika sammanhang. Att det verkligen är det är ironiskt, sarkastiskt, det kan vara hets eh, som är en, en miljö som är direkt livsfarlig. Och det här lyfter även Morten Schultz. Det privära syftet är faktiskt att förhindra självmord och inte att förhindra när den typen av yttranden används som kränkande uttalanden i största allmänhet. Utan det är självmordspolitiken som, som står i förgrunden för, för, för den utredningen som gjordes. För de som själva levt nära eller känner någon som lider av psykisk ohälsa så kanske man känner igen sig att det finns tillfällen då man kanske sagt något ogenomtänkt i stundens hetta eller i frustration. Och detta har man försökt komma åt i förarbetet till lagen där man nämner anhöriga och destruktiva relationer som exempel på när man inte ska dömas till ansvar trots att man faktiskt kan ha uppmanat någon till självmord. Richard Bracken igen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 i 35-årsåldern, har dömts för uppmaning till självmord. Ja. Han uppmanade sin ex-flickvän ja. att kasta sig framför tåget- och det... kort efter så tog han livet, livet av sig. Ja, ja, det är riktigt. Det, det... Ja. det är, det är en, ny, en ganska ny lag, den kom 21. I slutet av oktober 2022 kommer den första domen- för uppmaning till självmord från Solna tingsrätt. Domen kommer alltså nästan ett och ett halvt år- sen lagen infördes- för det är på natten mot den 7 augusti 2021 som polisen kallas ut till en adress i Stockholm efter att ha fått ett larm om en kvinna som ska ha försökt ta sitt liv. Kvinnan förs till sjukhus och dör några dagar senare av skadorna. Och hade det här skett ett par månader tidigare så hade den här tragiska händelsen rent juridiskt tagit slut här. Men istället så blir det början på en polisutredning. Flera av kvinnans vänner hör av sig till polisen och menar att kvinnans expojkvän uppmanat henne att ta sitt liv. Och man bifogar en skärmdump på en mejltråd med ämnesraden Citat, säg vad du vill och jag lovar hålla det, slutcitat. Och i ett av mejlen skriver expojkvännen Citat, att du hoppar framför ett tåg, slutcitat. Det skickas tidigare samma dag som kvinnan försöker ta sitt liv. Och kvinnan avlider alltså då några dagar senare av sina skador. Och Åklagaren har åberopat ett mejl ur en mejlkedja som består av uppskatta min huvudman till någonstans mellan 20 och 30 stycken e-postmeddelanden. Där den här avlidna kvinnan då på kort tid har, har skickat meddelande på meddelande på meddelande till min huvudman. Där han har, har svarat en stavet tillbaka. Det här är Claes Bjuremark. Han arbetar som advokat och har försvarat mannen i 35 års ålder i den här rättegången. Just det här enskilda meddelandet kommer han inte ihåg att han har skickat. Men, men han menar ju att han inte är skulden till att den här kvinnan har tagit sitt liv. Både i polisutredningen och under rättegången så framkommer bilden av en destruktiv av- och pårelation där kvinnan lidit av psykisk ohälsa och har haft en historik av tidigare självmordsförsök. Paret gör slut för gott i april 2021 och de slutar att träffas. Men kvinnan mår dåligt och fortsätter söka kontakt med mannen och det är då som han svarar i mejltråden att hon ska hoppa framför tåget. Enligt Claes Bjurmark handlade rättegången inte om ifall mejlet skickats eller inte. Man kan ju dels så, så kan man ta positionen att man bara tittar på det här enskilda meddelandet som sådant och sen så, så säger man att ja meddelandet är skickat och vad heter det eftersom det då ser ut på ett visst sätt utifrån åklagarens perspektiv i så fall så ska det medföra straffansvar då ska min huvudman dömas för brott. Istället kokar rätten ner till hur man ska värdera omständigheterna bakom att mejlet har skickats. Det finns ju massa mejl, också mejl som vi har åberopat där, där hon frågar honom vad vill du att jag ska göra och han säger men lämna mig bara i fred, jag vill inte ha någon kontakt med, med, med dig, sluta och kontakta mig. Så han är ju av uppfattningen att man ska läsa det som i den kontexten och det är också viktigt för, för honom att andra människor förstår att det här handlar inte om en, en person som har skrivit ett mejl till honom och frågat vad vill du att jag ska göra med, med med mitt liv och att han då har återkommit hem och sagt att jag vill att du ska dö så, så är det verkligen inte. Och när man läser domen så förstår man att det inte har varit en helt lätt avvägning för domstolen. Eftersom man inte har några tidigare domar eller avgöranden från högsta domstolen att luta sig mot. Man har helt enkelt inte haft så mycket hjälp från annat håll när man ska fatta beslutet om mannen är skyldig eller inte. Vi har varit i kontakt med domaren i det här målet men han har valt att tacka nej till en intervju med hänsyn till att domen har överklagats. Mm, men Patrik Alm som är chefsdomare på Solna tingsrätt beskriver svårigheten rent generellt med att använda använda sig av en helt ny lagstiftning och hur man som domare får tänka när man använder sig av nya lagar. Vi börjar med att titta på lagtexten, vad som står där och sen tittar vi på förarbetena, vad som lagstiftaren har sagt hur det ska uttolkas. Men det, finns ju, det kan finnas rättsfall från andra närliggande områden och det finns ju en, en, en sammanhängande juridisk kontext. Kontext. Många, många principer finns ju på flera olika ställen och i, i en, eller exempelvis bevisvärdering, eh, bedömning av frågan om episode, bedömning av eh, påfällsval. Då, då kan man till tillämpa generella juridiska principer och det är lite grann det som ligger i, i, i en demokratisk rättstatat, att domar ska inte gå från gällande lagstiftning, men måste också se till att upprätthålla allas lika till förlagen, i lika fall behandlas lika. Och då måste man se till hela den juridiska kontexten. Och som vi nämnt tidigare så beskriver man i förarbetet till lagen att det kan finnas undantag från när man ska hållas straffrättsligt ansvarig. Man nämner både anhöriga som levt nära någon med psykisk ohälsa eller en partner i destruktiva relationer och som därmed befunnit sig i en pressad situation. Och juristprofessor Morten Schultz tycker att fallet bakom den första domen stämmer ganska bra in på den situation som beskrivs i förarbetet till lagen. Jag tycker också att det här avgörandet, eller omständigheterna bakom avgörandet träffar ganska väl på vad som i förarbetarna beskrivs som en sådan situation där undantagsregeln kanske ändå ska tillämpas. Men jag tycker inte att det resonerar inte är på något vis här utan det förs ett öppet resonemang kring det och sen så landar man i vad som ändå är default, nämligen att undantagsregeln ska användas väldigt restriktivt. Ja, enligt lagstiftaren. Men nog träffar resonemanget kring destruktiva relationer och sånt i förarbeten väl på det här supertragiska fallet. Och det här menar advokaten Claes Bjuremark är kärnan i det här målet. I övrigt så handlar det helt enkelt bara om, om tolkningar av den här lagen. Är det här en sådan situation som min man anser när det ska vara fritt från ansvar eller är det inte det? Så enkelt är det nog faktiskt. Och såna tingsrätt resonerar kring det här i domen. Uppmaning till självmord kan ge upp till två års fängelse, men i domen så beskriver rätten att det finns en rad förmildrande omständigheter som gör att mannen istället döms till villkorlig dom och dagsböter. Man nämner både att mannen under en lång tid försökt få kvinnan att söka hjälp för sitt psykiska mående och att han medverkat i hennes behandling trots att de vid det tillfället inte längre var ett par. Man menar också att relationen varit destruktiv och att mannen måste ha befunnit sig under stor press när han skickade mejlet. Men man kommer ändå fram till att situationen är sån att det inte är tillräckligt för mannen att helt gå fri från ansvar och skriver Citat Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att omständigheterna vid gärningen visserligen har varit klart förmildrande men inte till sådan grad att ansvarsfrihetsregeln är tillämplig. Slutcitat. Även om det kommit en första dom för uppmaning till självmord i Sverige så kommer det dröja innan den rättsliga processen avslutas. Mannens advokat Claes Bjuremark har överklagat domen och fallet kommer alltså tas upp av Svea hovrätt. Och Claes Bjuremark hoppas att hovrätten kommer att resonera på ett annat sätt då han pekar på att det här fallet inte går i linje med den problematik man vill komma åt när man skrev lagen. Det finns ingen hedersproblematik överhuvudtaget. Det här är inte någon som, som ska försöka kontrollera en annan person på, på något otillbörligt sätt. Och Det är heller inte fråga om en sån situation att det är en, ja men, som, har, som har varit på, på internet tidigare- att det är någon som skickar någon självmordsmanual- eller att man, man på något sätt aktivt försöker att agera för att någon ska försöka ta sitt liv. Och även om Claes Björnmark förstår varför lagen kom till- så menar han att det kanske gick lite väl fort när den utformades- i en sån här lagstiftning som jag uppfattar ändå kanske är lite populistisk i att den har, den har varit väldigt, väldigt lätt att, att, att instifta just därför att man, man har då ett uppgivet skyddsintresse. Det är svårt att påstå att man skulle vara emot en lag som förhindrar människor att uppmana andra människor och försöka ta livet av sig. Så kanske man ändå borde ha funderat ett varv till på, på vad, blir, vad blir resultatet av den här lagen. Och nu hoppas man på ett frikännande i hovrätten och Claes Bjurmark vill också trycka på det faktum att det har varit en jobbig period för hans klient. Dels har han varit i sorg över att en person som han har haft en relation med under mycket lång tid, att den personen har gått bort och sen som, som ett brev på posten sen efteråt så blir han då anklagad för den här personens död och, och tröskas genom en, en domstolsprocess. Men i just det här målet så påstår jag att det finns det bara förlorare i, i den bemärkelsen och sen så finns det också en oerhört eh, tragisk utgång som, eh, som ingen hade önskat. Oavsett om det blir en fällande dom i hovrätten eller inte så menar Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero, att bara det faktum att lagen faktiskt används och prövas sänder viktiga signaler. Vi tycker det är väldigt bra att lagen prövas i praktiken. Det är en av farhågorna kring lagen att den skulle vara tandlös och inte leda till någonting. Och det finns såklart många liksom frågeställningar och många saker att dyka ner i som kan vara potentiellt. Men i grunden så tycker vi jättebra att det nu blir en dom och att man prövar den. Och om jag förstod det rätt också så kommer den här domen att överklagas så man får till en, en, en diskussion och sådär. Och det är en viktig process som måste finnas där. Och att lagen nu finns och prövas menar också Danuta Wasserman på Karolinska institutet är bra. Då man från forskningsvärldens håll tycker att lagen behövs. Men hon menar också att lagen skulle behöva kompletteras med bättre stöd för de anhöriga. Man blir väldigt ensam om man är ensam med, om någon sån arbetssituation. att det behövs stöd i nätverket kanske av en psykolog eller kurator eller att de ska vara lättillgängliga tillgängliga de här stödfunktionerna. Även Fanny Tivenius som själv blev uppmanad att ta sitt liv menar på att det är viktigt att anhöriga till personer med psykisk ohälsa får information och stöd och att de får en förståelse för att en person som går i självmordstankar kan vara både irrationell och aggressiv. Till exempel eh, sms eller meddelande, trakassera, eh, låter som en väldigt typisk grej att göra när man håller på att eh, begå självmord. Um, och den personen som är närstående känner sig helt överväldigad och har ingen aning om vad man ska göra och vad man ska säga. Till slut orkar man förmodligen inte längre men vet man om att det är en del i, i den situationen som inte är helt onormal så kan man förmodligen ha någonting att stutta sig mot eller luta sig mot och uh, inte känna sig lika ensam i situationen. Juristprofessorn Mårten Schultz tycker det ska bli intressant att se vad den här domen kommer att landa i. Jag, jag har ingen som helst ståning om vad som händer i hovrätten. Jag, jag kan ju, tingsättens domskäl, så, så slutar jag mig till att det kunde ha gått åt båda hållen. Liksom. Jag tycker att tingsättet resonerar mycket väl. Så, men, men det här är ändå, just med hänsyn till den här undantagsregeln som finns, så är det här, det här är en, en bedömning som, som är förhållandevis öppen. och Kanske är det här något som kommer släppas hela vägen upp till hådet. Och Fanny Tevenius tycker att det är oerhört viktigt att ämnet lyfts så att fler får en större förståelse för hur ord kan skada. Man måste lära sig hur man ska bete sig och var gränserna går. Det känns inte på något sätt acceptabelt att slå någon i effekt. Att nu är jag jättearg och jättelässen, nu slår jag dig. På samma sätt så tänker jag att min förhoppning är att det i snar framtid ska vara precis likadant med psykiska påhopp. Och psykiskt våld att eh, nu är jag i affekt. Eh, jag kommer inte be dig begå självmord. Jag kommer inte säga de här sakerna för att jag vet om att det här kan leda till jätteallvarliga konsekvenser. Om du mår dåligt och har tankar på att ta ditt liv så kan du höra av dig till Minds självmordslinje på 90101. Du kan också kontakta jourhavande präst via 112. Har du akuta tankar på att ta ditt liv kan du också höra av dig till 112 och få hjälp. Du har lyssnat på Petri Krim om självmordsdomen och hur uppmaning till självmord kan ge fängelse. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Jennifer Ahlbom. Tipsa oss gärna på p eller 073 461 2915. Där når du oss också på signal. Vi har också ett instagram Instagramkonto där du kan kontakta oss. Där heter vi p Krim podden. Jag heter Stefan Sundberg. Och jag heter Linus Lindahl.